Відповідь знов розумна сказала тоді Пенелопа: О, якби слово чужинче твоє, та на ділі здійснилось, знав би мою ти прихильність тоді, і багато дарунків мав би від мене, і кожен тебе називав би щасливим. Так між собою вони провадили стиха розмову. А женихи тим часом всі бавились там, де, звичайно, при Одіссеївім домі, на втоптаній добреплощадці диски й списи вони кидали там, як і завжди, зухвалі. Вже наближалась обідня пора, звідусіль повертались, з паші отари щогнали для них пастухи, як звичайно, до женихів тут озвався Медонт. Він найбільше подобався їм із окличників інших, і в учтах він брав з ними участь. Що ж, юнаки, а чей вдовольнили ви іграми серце? Отже, вертайтесь у дім та почнім готувати собі учту. Річ непогана обід, якщо поданий саме упору. Мовив він це, і всі пішли з ним, цієї послухавши ради. А увійшовши додому, вигідного для проживання, скинули з себе плащі, та на крісла й стільці, поскладавши, різати жирних овець почали та козлів гладкобоких, різали вепрів годованих, ялову вбили корову. Учту готуючи всім. Тим часом із поля до міста Вже Одісей вибирався Іти свинарем богосвітлим. Перший озвався тоді свинопас, Розпорядник пастуший. Отже, мій гостю, ти хочеш Відразу ж сьогодні до міста ти, як звелів мій господар, Мені ж би хотілося краще, щоб залишився у мене ти сторожем цієї кошари. Тільки шаную його я й боюся, щоб часом мене він потім не лаяв, тож прикро до кори господаря чути. Ну, то ходімо ж у путь. На західне коло, помітно, день похилився й тобі, Холодніше увечері буде. Відповідаючи мови, в йому дісей велемудрий. Знаю, я все й розумію, і так само, як кажеш, ти думав. Отже, ходім, дорогу ж мені увесь части показуй. Палицю дай мені в руки, як зрубана знайдеться в тебе, щоб опиратись, бо дуже слизька тут казав ти дорога. Мовивши це, через плечі собі він закинув за спину латані вбоги сакви, замість реміня шнур підв'язавши, дав йому й палку евмей, що гостю була до вподоби. В путь подалися обидва, а пси й пастухи залишились двір стерегти і кошару. Повів він господаря в місто, в вигляді старця з торбами жебрущого вбогого діда, що на чіпок опирався і тілом світив крізь лахміття. Ішли кременистою стежкою вниз і дійшли вже до міста. Близько вони, де в криниці камінням обкладеній гарно, чистою воду джерельну черпали усі городяни. Нерід і так і поліктор криницю оту спорудили. Гай з сокорів, що люблять вологість, оточував рівним колом її звідусіль, і холодна вода струмувала з скелі стрімкої. Над нею Вівтар височів божественним німфам, жертви на ньому приносили їм подорожні.